Книга Іова Розділ 15 Заговорив Еліфаз із Теману і мовив Хіба ж відповідає мудрий пустим знанням І сповнює своє нутро він східним вітром сперечаючись недоречними словами, промовами, в яких немає користі. Ти навіть відкидаєш богобоязливість і касуєш побожність перед Богом. Твоя вина навчає уста твої, ти вибираєш бесіду лукавих. Тим і осуджує тебе рот твій, а не я, і власні твої уста свідчать проти тебе». Хіба ти перший із людей народився, Побачив світ перед горбами? Хіба ти слухав Божої наради, Присвоїв собі мудрість, Що знаєш ти, чого б ми не знали, Що розумієш, чого б ми не розуміли? Є сивий та старий також між нами, Що перейшов він віком й твого батька? Хіба для тебе мала річ Божа втіха, а тихе слово, сказане до тебе? Чого пориває тебе твоє серце? Чому очима гордо позираєш, коли звертаєш проти Бога гнів твій і твоїм ротом верзеш такі речі? Що таке людина, щоб була чистою? Як бути справедливим тому, хто родиться від жінки? Якщо й своїм святим не йме він віри, і небеса нечисті перед його очима, оскільки більш гидка і зіпсована людина, що наче воду п'є беззаконня. Я поясню тобі, мене послухай, я оповім те, що сам бачив, що оповідають мудрі, не таївши нічого за предками своїми. Їм одним земля дана була, І ні один чужинець не скитався поміж ними. І поки віку узлого, Себе самого мучить Протягом призначених гнобитливі літ, Жахливий крик лунає у його вухах, Серед повного спокою На нього нападає грабіжник, Не сподівається, що повернеться із пітьми, і всюди меч перед собою бачить. Його кидають на їжу коршакові. Він знає, що над ним біда нависла. День темряви його жахає, й нужда, і тіснота на нього насідають, немов той цар, готовий кинутись до бою. Він здіймав свою руку проти Бога, він хоробрував із Всемогутнім. З виспростаною шиєю біг проти нього, захоронений грубими щитами. Обличчя його набрякло салом, боки поросли жиром. Він жив у зруйнованих містах, у домах, де ніхто більше не жив, бо вони були готові завалитись. Не забагатіє він, розвіється його достаток і не простягнеться його тінь по країні. Він не втече від мороку, вогонь спалить його ніжне галузя, а цвіт його обіб'є вітер. Нехай не покладається на свій зріст високий, знаємо бо, що то – марнота. Відтя його зів'яне передчасно, його галузя не буде зеленіти. Мов виноградина, він скине недоспілі грона, Іначе маслина цвіт свій зронить. Так кодло нечистивого буде безплідне, І вогонь пожере шатра продажних. Хто зачав зло, той породить нещастя. Нутро його готує злуду.